І птахи летять дирхвости, погоничі, лиски, Зуйки товсто зьобі, кронштепи летять плавунці, Крячки білощоки пустились в дорогу неблизьку, Гагари полярні у великій маленькій норці. Поезія здатна нагадати смислу І надати смислу моєму існуванню. В чому ж криється цей її магічний чар? І бабине літо летить, Ледь сизиє зникає, в душі заставля, невитравну печалі печать, А руки мої у цім світі не просто літають, А руки мої у цім світі до тебе летять. Отже, я належала цьому віршику, і вірш розцвітав у мені бадьорив, Паморочив саме в обідню перерву, коли гайнула по кавуни до овочевого лотка. Потім брала сливу у горки, потім придбала грону винограду. Перегинаючись під важкою господарською сумкою поверталася до книгарні. Коли раптом із-за жовтого брикетика телефону автомата з-під навислого кашлатого гілля ступив хтось навперійми і сказав «Здрастуй, Жанно». Ще навіть не відірвавши погляду від тротуару, відповіла механічно «Здрастуй» і вже відповівши, наступною миті розгубилася і промимрила. «Здраствуй, Костю!» Поява Костя Дейнеки була така несподівана, що спершу видалася несправжню, мовби я бачу кольоровий сон наяву. Несподіваний гострий холодок хвилою вступив у груди, а ноги послабтішали і затремтіли. «Це ти?» – спитала зовсім безглуздо. «Так змінився?» Якось Дейнека усміхався, і в його усмішці було щось силуване, жалісливе. Мабуть, перша хвилина зустрічі зі мною давалася йому теж непросто, бо всі сірих, як достиглі маків і очах, тремтіло розгублене очікування. Важко впізнати, у моїй свідомості ще бриніло далекою струною, і бабине літо летить, ледь сизіє, зникає, в душі заставля. Невитравну печалі печать. І легко, і важко. Зістарився? Не помолодів. А ти не змінилася. Ти впевнений? Дякую. Ми перекидалися словами, наче цилулоїдними тенісними кульками. Пробними зондувальними кульками. Кость Дайнека завжди носив бакенбарди. Пушкінські бакенбарди, казав колись. Тепер у їхній густій порослі снувались поодинокі сиві волосинки. Під очима повутинулися гусячі лапки, а повздовжні зморшки довкола вуст поглибшали і пожорстокішали. Як Андрій росте? Андрій виріс. Скільки ж це ми не бачилися з тобою? Вічність? Вічність, яка минула, наче одна хвилина. Все життя попереду. Життя завжди попереду. Мені здалося, чий справді його верхня губа зрадницьки сіпнулася. Кость Дейнека напівобернувся, показуючи мужній профіль. Дівчата, в мене профіль римського легіонера, мій профіль треба карбувати на монетах. Здавалося, він із перебільшеною увагою приглядається до літака, який летить у небі над містом. Знаєш, я так розгубилася від нашої зустрічі, що навіть не питаю, як ти опинився в Києві. Відрядження? І відрядження. До нього повернулася впевненість. Тепер у зорі ми рехтіли іскорки розумної іронії. І вас хотів побачити. Нас? Тебе і Андрія. Значить, наша зустріч не така випадкова? Логіка і взаємозв'язок, відповів Кость Дейнека. І гарячковато я міркувала, що запропонувати. Краще, ініціативу триватиму в своїх руках. а Запросити додому? Ні в якому разі. «Багато маєш часу на Київ», – зволікала з відповіддю. «Може, позвониш увечері?» «Отже, увечері?» «Давай свій телефон, у тебе ж раніше не було». Він дістав блокнот, записав номер телефону. «Зустрінемося, поговоримо. То як Андрій?» Граю в футбол, похвалилася я. Сьогодні в них матч на першість міста. Грають на Нивках на базі Динамо.